امور رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قنام رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار وقوانا بعزم الابات وقوانا بعزم الابات آه يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما العمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين nakon opisa gospodara svijeta sa imenom alilah allah rabb malik malik malik arrahman arrahim allah tebarak ve teras opisao sa odnosu drugim imenima Jedni, jedna od tih imena su koja čuva se spomenta to je tri imena koja čuva se koboda spominjati, svo ona ukazuju na jednu stvar, a ima značenje onaj čije znanje je beskrajno znači, onaj čije znanje je beskrajno i njemu svojstveno međutim, el-alim, el-alim, el-allam jedno od drugog su različiti, znači, imaju ra razlike postoje između njih Allah te bar ne bi se opisao ti imenima da su one jednog značenje. Da to se kaže, el-alim al je onaj koji poznaje neku određenu stvar. Poznaje određenu stvar, ima znanje određenoj stvari. El-alim al je saobuhvatnije jačih značenja od alim. Saobuhvatnije jačih značenja od, od, znači, el-alim. Al Što se može, znači, kazati i prevesti onaj koji sve zna. A el-alam al je apsolutni znalac. Daleko jačijih značenja, znači, i od Alim, el Alim, ovo ime, el -alam. U jeziku, za učeno čovjeka se kaže Alim, ima šarijasko određeno znanje. I ne samo u šarijaskim naukama, bilo koji, znači, poznavalac nečega. I posljeduje znanje o tome. Alim, isto tako, znači, čovjek je učen. Opisuje se takve imeno. A ovo ime, Alame, al u jeziku, ono je posebno za najučenije ljude, za najučenije, zato danas kada slušamo rekao je šehe, kvala šehe, ili alim min ulema i muslimin, Al kada se kaže alame je rekao, onda to ukazuje na najučenijeg umjeta. Danas znači oni koji su imali takve titule je bio šeheh bin baz, rahimahullah, semin. samin. Znači sa takvim kada se kaže alame, na njih se mislio, na njih se mislio zato što su imali, znači, to veliko šarijasko znanje i kroz istoriju islama, znači, muslimana mnogi sučinjaci bili opisani sa ovim, znači, imenom al-lame u tome. Spominjanje ovih velikih Allahovi Tebareke imena u Kur'anu. Prije svega, znači, Allahovi Tebareke ime el-alim, u Kur'anu se spominja 157 mjesta. El-alim, u Kur'anu se spominja 157 mjesta, ne kao ti mjesta je sura Bekana, znači prije svega djela Subhaneva tela opisujući znači Meleke što su kazali قالوا Subhaneke la ilme lena ila ma alemtana inneke ente ovdje opisujući kad su kazali gospodaru slavimo te i veličamo te zaista ne posjedimo zdanje osim Što sam toga i onda potvrđio Allahu te barek ve da isključivo apsolutno znanje pripada njemu pa kažu Inneke ente l'alimul hakim Zaista si ti najučeniji, znači l'alim, el el Hakim i mudri Kad su pripisali, kazali da znanje koje posjedio to znanje koje im je Allah subhanahu wa ta'ala dao Nisu kazali, nismo tako nadareli tim Nego isključio svako znanje koje posjedio je Allahovo znanje koje ti on subhanahu wa ta'ala dao Budio znači iz njegovog znanja dao je tebi Pa su to znači potvrdili da je od Allaha subhanahu wa ta'ala I na kraji su opisali gospodara svjetova da je on taj el alim El hakim Da je on sve znajuči, Gospodar svjetova Zatim u suri Ali Imran dela Al sam s.a.v. kaže Wallahu alimum bidati sudur Zaista Allah je taj koji poznaje tajne vaših prsa sve što je u vašim prsima, sve što krijete, sve što posljedite unutar prsa, Allah, Allah to poznaje, nije mu to uskriveno. I razmislite o svakom ajdu kojeg citiramo, jer će govora biti o njima znači pojašljenje, da shvatite kako gospodar svjetova ima, znači, apsolutno svo znanje o svakoj stvari, vidjet ćete kad Allah što vam nekada opisuje dijelinično znanje nekada opisuje, znači, sobuhvatno znanje, a nekada opisuje znanje o najmanjim, najsičušnjim stvarima, precizirajući takve stvari. Da ne bi nekom palo napomenuti kao što je palo mnogim saktašima, kroz istoriju Islama, da Allah i Lošanu nekada određeno znanje, nekada ne određeno znanje, odnosno ne poslije znanje o onim detaljima. Pa su neki ide, ja, to ćemo govoriti tako godi. Zatim Allah Subhanu wa Tala kaže u Suri Nahlu 28 ajdu, Inna اللَّهَ عَلِيمٌ bima كُنْتُمْ تَعْمَرُمُنُ Pogledaj to ovoga Zaista Allah zna ono što vi radite. Zašto je u prsima zna ono što vi radite. Bima كُنْتُمْ تَعْمَرُمُ Sve vaše postupke, sve što činite, Allah zna. To je akida, to je jekin koji treba ti uđe u srce Habibi. Da je Allah zna svezdajući, da zna tvoje stanje i ništa mu nima skriveno. Ni u tvojim, ni, nisli tvoje. Sve što ti naop Allah džele vala posljednje tog znanja. Ništa ne možeš učiniti, a da, zato gospodar svjetova i ne zna. Zatim Allah dželaš kaže qale rabbi ja ne mol qawle fi seme i wale aru Pogledaj toga, ajde. I kaže, moj gospodar zna govor i na nebesme i na, govor na zemlji. Sve kažeš kažeš. Svaki govor gospodar svjetova ima znanje o tome. Koliko je ljudi, toliko ukazuje na moć i veličinu tvojeg gospodara svjetova. Koliko je miliona ljudi danas. Svi priče i svi govore, a gospodar svjetova svaki taj kaul, svaku tu riješ, svaki taj govor zna i posjedio znanje, ništa mu od toga nije nepoznato. Ništa zaboravlja od toga. Allahu akbar, habibi, to je jeki, to je akida koja te učite, strah obuzme, kada ja se spomenem sve znajuči koliku, znači, snagu i moći na gospodar svjetova. Zatim gospodari svjetova kaže, alim. A on sve čuje se sve zna. A on sve čuje, nakon svega toga, da čuje svačni govor, i na nebesima i zemlji, potvrđuje da je on taj koji je samije, koji sve čuje i sve zna. I to je u sura Ambiya česti Zatim, Allaho te bareke v.t. ime, il se spominje na 13 mjesta u Kur'anu. Neki od tih mjesta su surat Al-An'am 73. Ajde, Allah što vam kaže وَلَهُ لُمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَهُ فِي السُّرِ I njemu će pripasti vlast onoga trenutka kada se puhne u rok. Kad se na komesti sudi dan, kada pomru na čistavnici, čistavnici zemije, čistavnici nebjesa pripaš će vlast gospodari svjetova što smo govorili u Allah i Teb. imenima Malik مَلِك مَلِك alimul gajbi vaš shahada onaj koji poznaje znači alimul gajbi vaš shahada ovdje je izbad potruda Allahovog imena alim koji zna znači i tajne i javne znači vidljivi i nevidljivi svijet zatim Allah tabaraka vatala kaže alimul gajbi vaš shahada til kabirul muta'al onaj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet on je veličanstveni uzvišeni al kabirul muta'al uzviše veličanstveni sopoj za svi stvorenja uzdignuti daleko u svoji stvorenja, suhanovata. Tako daleko, a sve to zna. Što ukazujem, još jednu veću moć, tako svako ime, kada gospodar svi toga sopiše jednimo tim imenom, prouzrokuje, znači, spoznaju drugu, a bivi, kada znaš da gospodar iznad Arša, taj Arš, koliko je udaljen od zemlje, od 1. nebesa, 2. nebesa, 3. četiri, 4. četiri, 5 popuprste po na opustu, kako smo govorili, davali primere zaviste taleko, tale, tako daleko sa svojim zadatom, bićem, zna sve što se dešava. Svaki govor, svaku riječ, prsa koja kriva, misli koje prolete, sve gospodara svjetova znači posljedite to zadnje. Onda stravopoštovanja, a Bibita, strah gospodara svjetova i zato su istinski umeni oni koji su ovo spoznali. Zato žive i uživaju u svom životu znajući ko je gospodar. I zato takav insan te neće povrijeti, neće u povrijeti vrta Habibi, znači tvoje pravo kod njega. I njemu su poslije toga jasne upute poslanika sa Allahu alihi wasallam o našim međusobnim odnosima. Našim međusobnim pravima. Jer zna da je izan svega toga El Alim. I naravno govorit u drugim menima koji su znači, u sklopku toga El Basir Esami. Zatim gospodar svjetova spomnje ime Al-Allam u Kur'anu na četiri mjesta. Prije svega znači ajet u suri Maide 109. Jalašan kaže: "Jau me yajma Allahur rusula fe yekulu mazaa ejibtum." Fe yekulu mazaa ejibtum. Kada lajreshanu sakupi virovjesnike na Sudnjem danu, tada će ju upitati ko vam se odazvalo. Već su pitali vjerojesnici ko vam se dozvao. Da li oni imaju znanje o tome ko se njima odazvao? Neće, ali će to znanje pripisati gospodaru svijeta. Pa kažu: "Karu la ilma lana." Kaza će gospodaru: "Zajista mi ne posjedujemo znanje o tome ko je iz nas ostao, ko je vjerovao od nas, ko je znači slijedio nas." ali će kazati: "Innaka anta allamul guyu." A zaista si ti onaj koji znaš sve tajne svijeta devidio sve tajne ti znaš znači ti posjeduješ to znanje o njima ko je nas slijedio ko je povjerovao u nas a mi zaista ne znamo i kto znači na veličinu gospodara svjetova i ovo znači spomni se u suri majde 109 zatim u suri majde u 116. majtu alla subhana taala kaže ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu znaš šta je u mojoj duši čije je ovo govor? Isa Selam, znaš gospodaru moj, što je moje duše, ali ja ne znam što je kod tebe. Ne posljedio je znanje znači o tome, ne znaš što imaš ti kod sebe. Zatim kaže, inneke ente allamul buju, zaista si ti onaj koji posljedio se tajni. Znači, znanje znači o svim tajnama, gospodar svjetoval. I ovdje znači, govorit će o potvrdi, Allahovi te barek, vjetala svojstva, nako spominjanja značenja kada se odnosi na Allah te bare htela. Rekao ibn Džari rahimehullah u značenju ovih imena ka, šta imaju kako su znače kada se odnose na Allaha, gospodara svjetova, pa kaže zaista se ti gospodaru naš poznavala svega što je bilo i što će biti, što je bilo i što će biti, pa kaže bez da te neko tome podučio. Allahu sve što mi znači govorimo o tome Znamo što spoznamo, neko nas područi tome, jer smo rođeni kak Neuki. Neko nas područava, znači malo po malo. A gospodar svjetova svu znanje koje ima, nikoga nije područio. Od i za uvijek. Zatim kaže, kao što sti poznavalac nevidljivog. Na drugom mjestu kaže, on je poznavalac svega onoga što prsa kriju njegovi robova, od imana, kufra, znači vjerovanja, nevjerovanja, istine, laži. Sve to gospodar svjetova, što što u prsima ima, gospodar svjetova zna i posljedni znanje o tome. El-Hattabi Rahimahullah je kazao, on je poznavalac tajni svega što je iskriveno, što znanje, znači stvorenja, ne može dokučiti. uvučiti. Svo to znanje koje gospodar svjetova ima, što gospodar svjetova ima, niko stvorenja to znanje ne može dokučiti. Niko niti je postojao neko koji je mogao, znači, niko nikada neće moći, niti je ustano do kući znanje gospodara svjetova. Apostlanika mi je dao jedan divan prije koji će vas Zatim je naveo riječi, inna Allahe alimum bidatis sudur. Zaista Allah Subhanahu Wa Ta'ala zna i posljedio i šta vaša prsa kriju, odnosno šta je u vašim prsima. Koji su plodovi, znači, kada se Allahove mena spomenu, alim, al-alim, al koji su plodori, šta je rezultat spoznanje tih imena? Frag, spoznaj ovi imena, kako treba da se oslika o tvojom srcu? Prije svega prvi plod koji je jako bitan, jako važan, jeste potvrđivanje da Allah subhanahu wa ta'ala znači, poslije apsolutno znanje, svo znanje o svim stvarima i najmanjim detaljima. Znači to je prvo što te podučavaju ova imena i njihovo značaj, da gospodar svijetova ima apsolutno svo znanje. O svim stvarima, i velkim, i malim, i malim znači stvarima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innama la ilaha ilma. zaista je vaš Allah jedan Bog pored kojeg nema drugog Boga, znači jedin istinski Bog. I zatim kaže čije znanje svaku stvar obuhvata svaku stvar znači Allah te barekova Allah zna svaku stvar o buhvata. kako Allah te barekova ta Tala se obraća i kako pojašnjava i kazira svoju apsolutnost za U drugom mjestu Allah subhanahu Tala ta kaže sura Talak 12. ajat: "Wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma." Zaista Allahovo znanje opuhvata ili Allah svojim znanjem obuhvata svaku stvar. Svaku stvar. Znači, ništa ne može se desiti. Ada Allah te barek va ta ne posjeduje znanje o tome. Zatim mala subhanahu wa taala još preciznije u drugom ayatu pojašnjava to svoje znanje pa kaže: "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." On posjeduje ključeve svih tajni. I niko ne zna osim osim on te znači kako da se prizori da zna kaib ne vidi i ne poznato a vi on ne gira tako znanje. Jer je on taj koji posjede samo taj ne, on i niko drugi. Zatim kaže I on je taj koji posjede za o svemu onome što je na kopnu i što je u moru. A što je na kopnu i što je u moru. Tmine, okeana. I svega onoga što se nalazi u tim tminama, gospodar svjetova zna, ti zaroni tri metra ili neko, neko zaroni pa neka neko može golim okom vidjeti. Gospodar svjetova u apsolutno znanje poslije svemu onome što je u moru i ono onome što je, znači, na kopnu. Zatim kaže još preciznije Subhanahu Vatana. Vama tespotumim varakatim illa ja' lemuha. Niti jedan list na dunjalu koji ne opadne sa drveta a Allah ne zna to. Allah opere, svaki lističko koji opada, koliko opada listića su, a dnevno, svaki taj listić gospodar svjetova zna gdje je pao, kada je pao, zbog pada. Absolutno kompletno znaju o posjedi, a da ne pozdaje nas. Zatim kaže gospodar svjetova, precizirajući još više, ne ti bilo kakvo zrno, utmina ma zemlje da se može naći da on tole posjedi zna znači svako zrno koje se nalazi u dubinama zemlje gospodar svjetova ima za o tome wala rabbina wala yabis illa fi kitabimubin niti bilo šta što je svježe ili suho pošto su, su precizni opisi gospodara svjetova bilo koja stvar koja je svježa ima vlažnosti u sebi ili koja je suha, o svemu tome Gospodar to ima znanje i sve se to nalazi u knjizi kod njega. A ovo ćete imati primjer kada po sami sada opiše hadisom ovaj govor. Zatim kaže Gospodar Svjeto o Suri وَأَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا Još preciznije. Njegovo znanje obuhvata znači Sve što oni imaju, sve što je kod njih, sve što stvorenja ima, Njego znanje to obuhvata. I ne samo to, a Bibi. Nego kaže sve to je on sahranela Tala pobrojao. Zna svaki broj tačno i precizno koliko tih stvari ima. Svega stvarno sveta. Da znači, te ta preciznost još veće, znači što kaže narav te barke je za Njega da zna svaki broj stvorenja, svega što posjedimo, što je stvorio, zna njihov na njihov znači broj. Kad te neko pita koliko godina imaš, neka se trzeš pa ne znaš da kažeš. Ali... Ne, ne, ne, ne, ne. Otac, majka, koliko godina imaju, koje su godište, nešto što ti je blizu, nešto što si jučer učio u školu, te pita, profesor govorio kad ne znaš to pomenuti. Allah, gospodar sveta, pogledajte koliko je znači jego absolutno to znanje i moć gospodana sveta. Međutim, postoje određene sekte ili grupe ljudi koji se pripisuju islamu i smatraju se da su znači, pravi istinski vjernici u Allaha te bareke vatana, ali u isto vrijeme negiraju znači, ovu spoznaju Allaha subhanahu da Allah Jalešanu posjeduje znači, znanje o svim detaljima. Znači potvrđuju općenito znanje ali negiraju znanje znači, o detaljima. Tako da neki potvrđuju znanje, znači da Allah Jalešanu Ne znači ne zna da ću ja ovaj moptel ali kad ga ja uzmem i podignem on već zna da sam ja uzem i podignem, znači negirio i takvo znanje lahko, da je to je prethodilo znanje o njemu, o toj stvari da će se desiti, i to jako opasno. Jedan od tih koji su, znači bilo takvog uvježenja koji su slijedili ove filozofe koji su opisali kao islamski, koji drugi opisali islamski filozofi, Ibn Sina, znači koji je tvrdio koji je tvrdio ovako ubjeđenje Svima njima je šehol islam odgovorio znači svoje poznatoj knjizi Der u ta'arudil atli wa nakl Ovširno, detaljno A isto tako Ibn Qajim Rahimahullah u pojašenju sura Fatihi. Surom Fatiho pojašava i odgovarava kroz 10 načina. Znači kako se u očitoj zavodi i da njihova tvrdnja nikako nije znači Ispravno, pa pogledajte, znači Alhamdulillahi rabbil alemin Potvrđuješ Da uh, Celokupni hamd, pohvala I zahvala Isključivo su Isključivo pripade gospodaru svijetu Allahu subuhata Tako gospodara ti slaviš i običaš, pokaže Prvim načinom kojim odgovara je to, znači prva, elhamdulillahi rabbi lalemin, kaže kako može neko zaslužiti, kako neko može biti, znači, dostojan ove potpune zahvale i pohvale, kojom ga ti pohvališ kroz suru al-Fatihu, a kaže on je ne poznaje znači, i nema znanje o stvorenjima. Kako može takav, znači, da zaslužuje potpuni hamd i potpunu zahvalu, a on, znači, pri sebi ima, znači, neznanje i džehlu. Zatim kaže, koji ne poznaje ni broj zvijezda, ni broj panijeta, ni nebeskih tijela, ne poznaje komu je pokoran, komu je nepokoran, to su negirali. Znači, ne poznaje komu je pokoran, komu je nepokoran, niti poznaje, znači, koga doziva, koga priziva, komu učije do. Takav, nije zaslužan, kako se ga opisao, to je drugi Bog. Nije taj Allah, Gospoda Svjetova, koji ih mi opisujemo i koji su svom Subhanovo opisao, svojim lijepim imenima i savršenim značinima. Zatim kaže, drugi način, drugi odgovor, jeste takav koji ne posjedi ovu osobinu koju smo naveli, je nemoguće da bude obožavan, da ima svojstvo uluhijeta, niti svojstvo rububijeta, da i gospodar neče ga. Zašto? Sve ove znači osobine se spominju u suri Fatih. Zatim kaže, jer ovaj koji se istinski obožava, mora posjedati tu uzvišenu osobinu, da posjedi apsolutno znanje, da je on taj koji određuje, znači, i čini stvari skladnim, da je on taj koji poznaje svoje robove i njihovo stanje. Ne može biti zaslužan robovanja, da je gospodar svjetova, da je on taj koji se obožava, a ne poznaje stanje svojih robova. Zatim dalje, treći, kaže način, se potvrđivanje njegove milosti, potvrđuješ Allahom milost, ar-Rahman ar rahim u suri Fatihe, A kaže, jer je nemoguće da posjedje tu milost mu tip potvrđeš koju je potvrdio sebi, suri, fati, a da ne zna kome će se smilovati. Kome će spustiti svoju milost. Oni će to negirali. Znači, ne posjedi je znanje o tome kome će se smilovati, kome će biti spašen, kome će ući ženiti iz njegove milost. S to negirali svojih rečenica. Zatim četvrti način odgovora, potuđiva njegove apsolutne vlasti, maliki jaumidin, kao on je vladar koji ne posjeduje, znanja o svojim podanicima i robovi. Tako su negirao, znači ne posjedi to znae kako, da to što ne zna kako su njegove podanice. Znači nema uopšte znanja o svom carstvu i stalju njihov, njihovom, halo njihovom u tom carstvu. Šta kod čini šta radi? Posle kada se, posle kada se desi. Zatek i način, da vam taj koji pruža pomoć, kome će prušiti pomoć ako ne zna onoga koji zavapi i počinje dozivate mu treba pomoći. Negirao, znači, obavezuje sve ove negacije, njihova rečenica koje smo navrli na početku, obavezuje, znači, negiraje svega navedenog. Zatim dalje, kaže, on je taj kod kojeg se traži. Ako tražiš uputu, kako to znači, da on zna kome će uputu, uputu dati, ako nema znanja o svojim, svojim robojima. Zatim, kaže, on je taj ko je basipa blagodatima. Kako će njegom dati svoje blagodate, ako ne zna ko je zaslužan, kome treba, znači, da spusti svoje blagodati. Devjeti način, kao on je taj koji se srdi na one koji se suprostave njegovom putu. Znači srditi na svoj koji skrenuo sa puta Allaha te bareko je taj puta poslanika sallahu aljih i vasaljih. Kako može biti srtit na nekoga ako ne zna njegov hali, njegovo stanje? I kaže deseto, on je taj koji će nagrađivati svoje robove na sudnjem danu. Što znači, ukazuje da zna kome će dati džennet. A ova stvar, kaže, obavezuje jedna negaciju svega toga. Pa kaže na kraju tako da onaj koji negira Allah'ovo apsolutno znanje, znanje o detaljima, kao negira sve navedeno. Ta rečenica takve negacije, se razumijete, dijelivično negiranje njegovog kadr, odredbe i kadra, odnosno njegovog znanja, jeste negiranje svega navedenog, kako Ibn Qaim Rahim Mahullah kaže u knjizi Medariđu Salikim. Nalas kada imamo izumitelj automobila i bilo kakvi kućanskih aparata, Evo sad ko je napravio mobil, detaljno zna sve što je automotel čega je sastanjen, gdje šta, znači sve sve. prezentaciju napraviš samo tako. A Allah te barek, kaže, ela ja anu mena halaka wa huwa al-latif wal khabir. Kako neće znati onaj koji je latif? Načio Poznaje i ima sve, znači, informacije o opavještene o svemu, o svemu, znači, onome što je stvoreno. Posljed je, znači, apsolutno, detaljno, precizno znanje, što može biti znači i latif imena, da ima precizno, potanko znanje o svemu što je stvoreno. Onaj koji je stvorio, kad kažemo da neko koji izumitelj telefona, posljed je znanje o njemu, znači, kako, šta, što je, što da, svijenice, upustvo, kako ćeš koristiti, znači, gospodara svijetova ko i ovog izumitelja telefona i sve slično, ovaj, da ne poslije znanje o svojim stvarenjima. Neki uzviše gospodaru svjetova. Zato učinjaci uče i kažu poniziju Allah svakog onoga koji opiše gospodara svjetova sa svojstvom majkavosti. A jedno od opisa gospodara svjetova sa majkovost majkavosti jeste da ga opišeš znači svojstvom neznanja. Uče i da ovu poniziju Allah takve. Ne dao im napredka, uspjeha, znači Sve najgore obuhvata ova riječ, ponizio Allah takvi. Zatim drugi ploz poznaje ovi veliki Allahovi, Tebare, Kvetlana imena jeste da Allah'u apsolutno znanje obuhvata znanje onome što je bilo, što će biti i ono što nije bilo, kada bilo, kako će biti. S je to je akidah ili sunneta. Da Allah' subhanahu wa ta'ala zna, znači da njegovo znanje obuhvata ono što nije bilo, ono što je bilo, znači ima znanje o tome što nije bilo, znači ima znanje o tome kada bi znači bilo nekim slučajem predodređenoj to, znao bi kako bi, kako bi bilo. Znači ima znanje o prošlosti, sadašnosti i budućnosti. I o stvarima koje nisu znači da će znači, se desiti, ima znanje kada bi se desle znao bi kako bi, kako bi se te stvari desile. I ovo sve upućuje na uzvišenost veličinu gospodara, gospodara svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala znači potrže ono ki mesecom Kur'an mnogo mnogo i zaista dokaza toga u suri Kameru 49. ayet kaže Inna in kulli shein khalaqnahu bi kader. zaista smo mi sve stvorili sa preciznom odredbom znači skladno precizno znamo šta smo odredili i šta smo šta smo znači stvorili Zatim gospodar Svjetova govori za Iblisa u suri saad 75. ajtu gdje kaže لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِيَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ Zaista ću, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, napunti džehennem tobom s iblisom i svima onima koji te budu slijedili. Svima onima koji te budu slijedili. Što ukazuje da što za budućnost. Dala Đelešanu zna da će biti izbit u da će biti svi oni koji će ga slijediti da će biti stanovnika jehennema što znači da je jehennem stvoren dijel. sve to znači ukazuje povezi obaveze obaveza je zdanjem onim miltizavam koji su uzeli za Allahov te barekvetara imena ako čovjek se vrati i se svatati na tako način Zatim Allah subhanahu wa taala kaže rem talem ta anallaha ya'lam ma fis samai wal zar ne znaš da gospodar svjetova zna za sve što je na nebesma i što je na zemlji inne dalike fi kitab sve je to zapisano kod gospodara svjetova zapisano tot ti i vjerujo što se u to da je Allah tabarik koji je tjela prije zapisao to stvaranje inne dalike ale Allahi je sir a sve to znači s što je pričao tako velikim stvarima njegovom veliko ozdanjem Allahu je lahko nije to teško znači da ima spoznaju, da stvara, rastvara, da zapisuje, određuje, da se to dešava, ništa mu nije teško, samo je to jesir. Znate ga rekao kao, to je nešto što je lahko, tebi, u duljaločkim stvarima, tebi kao jednom smrtniku, znate gospodaru svjetova kako je sa to, sve to lahko, a njemu pripada najizušeni primjer. Hadis koji biljež ima muslim, od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, radijallahu anu, da poslanik sallahu, wasallam, je kazao, Allah je zapisao qadr, određenje kada kaže stvaranje svi stvorenja što će se desiti na 50.000 godina prije stvaranje nebesa i zemlje a njegov vaš je bio nad vodom Znači gospodar svijetova, ovo je odgovor qadarijama i svim znači koji su negirali da je gospodar svijetova zapisao sve prije stvaranja znao imao znači znanje o svemu tome što će se dešavati jer on subhanahu Tala taala odredio to dešavati. Zato imamo samo razvijanje onoga što što je on odredio subhanahu Tala kada će se pojaviti znači u onom svijetu postojanja. Svreme na vrijeme znači izeguje mudrost njegove odredbe. Što znači o jaslu pulchie kada imao znanje o onome što će se dešavati kako neće imati znanje od ove što se treće to dešava? Kada je odrijedio sve to, Subhanahu wa Zatim, kada je rije sekta u Islamu, je prva koja je uvela znači, u Novotariju i negirala, Allahu Tebarek wa ta'ala, znanjem. I ovaj govor se pojavio, znači, pred sami kraj prve generacije muslimana, a to je prva generacija shaba. Abdullah ibn Omir je zatekao, znači, takvi odgovorio je takvim žestokim, znači, odgovorom, iz hadisa mossema koji ćemo citirati, a onaj koji je prvi potvrdio ovu tvrdnju, znači po pitanju Kadara, jeste čovjek koji je bio u Basri, Ma'bed El-Juhani. Prvi znači koji je kaza ovu tvrdnju. Zatim su znači izašle mnoga druga objeđenja i druga mišljenja na o njegove tvrdnje. Ali Abdulah ibn Omer kada je čuo, kada su došli do Al-Babiste, da se pojavili, kaže ljudi, pogledajte opisam, pojavili su se ljudi u Basri koji uče Kur'an polučavaju šarijaskim naukama, uči Kur'an, polučavaju šarijaskim naukama, ali tvrde kaže za kader, za lahu tebareke ve ta'ala odredbu enahum, znači, wa enahum jezu'umune en la kadere, kao oni smatraju da nema odredbe, da nije predodređeno, da nije određeno ovo što se čini kao enel emru unuf, da su stvari tek tako, znači, nastaju same po sebi, da nijedna od tih stvari nije određena kod gospodara svjetova. Kaže Ibn Omeh kada je čuo, znači, njihovu tvrdnju Kale fa iza lakite u la ike fa akbir hum A kada sretneš takve koji to tvrde, kaj ti je obavijesti Enni berivu minhum Ja se odrećem svih njih Ja sam čisto svih takvi Koliko god uče Koran Koliko god pozivaju druge Koliko god imaju šarijasko znanje Kaže, ja se odrećem njih A kaže, ne samo to Va ennahum bura u minni. I oni su svi, znači, čisti od mene Nijem, ne daju nikakve veze sa mnom Niti ja imam sima Odreko Abdullah ibn Omer svih, njih koji su imali takvo ubeđenje. I ne samo to, dolazi takfir takvi, kaže وَلَذِي يَحْرِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمَرِ kojim se zakni Abdullah sin Omera لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ اُهُدٍ zahaba Kada bi oni imao zlata poput brda uhud Zatim kaže posle toga فَاَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنُهُ hat ta vjeruje u kader Allah taborak ve taala takva nikad to ne bi prihvatio sedok dok ne povijeri ovaj kader Allahu taborak ve taala Zatim je navo hadis od svog oca Omara radijalanu. Hadis koji je znači poznat kao hadis Džibrila, kada je došao pitao poslanika o isla, imanu, islamu, imanu i ihsanu, pa je poslanik sa sallallahu alejhi ve sellem odgovorio šestih rukn imana, gdje kaže: "Eto tu'minu bil qadri wa khairihi wa šarri. I da vjeruješ čvrsto imjenom imanam u Allahovu odredbu da je ona određena i dobro i zlo da je određeno od gospodara svjetova. Neće će vjerovati dok to ne povjeruje. Šta god da čini, god da radi. A imali su samo znači, ovu stvar koja se suprostava sa akidom, znači poslanika sallallahu alihi wa sallam i ashaba. Znači u jednoj maloj stvari, znači ovako mala stvar. Znači druge stvari su potvrdi u jednu, ja sam beri u minhu. Ja se njih odričim, ne imam ništa svima, nito oni imaju bilo šta sa mnom. Zato je znači jako opas imati u akidi greške, znači i razilaženi od puta poslanika jashaba. Zatim, Ibn Utej mi je pojašnjavajući ovaj govor, znači oni smatraju i misle da stvari nisu predodređene, da nisu znači, određene, kaže, isto tako znači da Allah nema znanje o njima prije nego se dese te stvari jer tek kada se dese on sazna o njima poslje, znači tog dešara, kako su naveli primjer za Moktan. Što bi značilo, Allah je naredio pokornost njemu, zabranio ne pokornost Allah subhanahu wa ta'ala, ali on ne zna ko će od njegovi robova biti pokoran, ko će biti nepokoran i ko će u njih ući u džene i ko će ući u džene. Pogledajte. Znači, sve stvari su negirali sa ovom vrčenicom. To pa je jako opasno znači i zato treba učiti akidu onako kako su podučavali selefi Tom i odposlenika s 18. Zatim četvrti blod, Stvarenja nisu u stanju da obuhvate Stvoritelja svojim znanjem. Koliko god tela te bare kvetana podari znanja, znaga bibi da nikada ne možeš dopuštati Allahu teala. Neiti možeš, znači sebi dopusti takvo pravo da pomusiš eh sabijadu kući. Osim, znači uoliko koliko je gospodar sveta dozvolio Koji, kako se on Subhanovo etara pisao u Buranu i Sunnetu poslanika to potvrđuješ poput znači ovih imena njihovih osobina koji prezilaze iz tih imena s tim da ti nikada nije dozvoljeno da imaš tekiv, znači da imaš onaj, da ulaziš u kakvoću tih svojstava. Da kažeš eh, to svojstvo je po ovog svojstva, to je zabranjeno prihvata čovjeko kako je došlo znači u Kur'anu i Sunnetu bez ulaska u kak poču bez stog negiranja bez dodavanja bez oduzimanja i bez poređenja znači sa svojstvima svojstvima stvorenja Allah subhanahu wa taala kaže wala yuhituna bi min ilmihi illa bima shaa I kad ne obuhvataju ništa od znanja osim onoga znanja koje mi on On Subhanevo Tala dao. Znači svo znanje koje ima Šabibi, to je od onog znanja koje je tjela Žanu dao. I nije ti dao svoje obuhvatno znanje, dao ti jedan mali dio znanja. Zatim u drugom ayetu suri Taha ha 110. a džesal kaže ja lemu ma bejna idehi wa ma khalfuhum wala yuheetuna bihi ilma. To znači što istinito nije ono što, je ispredni, ono što je iza njih, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. Ne možeš pojmiti Allah te bare kao je go pit nego znanje niti njegova niti njegova njegov, njegov, njegov uzišena savršena svojstva. Zatim kako smo kazali sve informacije svo znanje koje mi imamo koje mi posjedimo i koje nam je dato iz svih drugih izvora drugoljanku je samo dio znanja gospodara svjetova koji on spustio i podario određenim određenim ljudima kao što su znači kazali meleci onda su meleki qalu subhanaka la'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta hakim zais znači gospodare slavi jesi ti veličanstven si ti zbog čega la in melena mi ne posjedimo ništa o znanje osim onoga što se nam ti dao što sam ti ukazal, ti što se razpodučio to mi to samo posjedimo jer nas ukazali inna kent alimul hakim zai sta se ti sveznajući i mudri zatim ulema adama al asma'a kulha onospodan se taj podučio adama što mu svim znači svim stvarima i meni svih stvari To je bila odlika čega Adama nad Melecima. Oni nisu znali, on je zao to. Zatim kaže uh, Allah u suri Lisaa 113. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُنْ تَعْلَمَ I on ti gospoda svjetova spušta knjigu, znači spušta ti knjigu u kojoj je hikmet. I on te podučava onome što nisi znao, što znači da znanje dolazi od gospodara svjetova, da on podučava koga hoće, daje znanje koje hoće i da su to deređe koje se odlikuju, znači ljudi na dunjalku.